Дарник представляє вашій увазі роман Євгена Замятіна Ми. Євген Замятін. Ми. Запис перший Конспект Об'ява Наймудріша з ліній Поема Я просто описую Слово в слово Те, що сьогодні надруковано В Державній газеті Через 120 днів Завершується спорудження Інтеграла Вже скоро той великий історичний час Коли перший інтеграл Злетить у світовий простір Тисячу років тому наші героїчні предки підкорили владі єдиної держави усю земну кулю. На вас чекає ще славніший подвиг – скляним, електричним, вогнедишним інтегралом інтегрувати нескінченне рівняння Всесвіту. Ви маєте підкорити благочинному ігові розуму невідомих істот, які мешкають на інших планетах. Можливо, ще в дикому стані свободи. Якщо вони не зрозуміють, що ми несемо для них математично безпомилкове щастя Нашим обов'язком є змусити їх бути щасливими Але раніше ми випробуємо слово Від імені благодійника оголошується всім номерам єдиної держави Усякий, хто відчує свої сили, зобов'язаний складати трактати, поеми, оди або інші твори про красу та велич єдиної держави. Це буде перший вантаж, який понесе інтеграл. Хай живе єдина держава, хай живуть номери, хай живе благодійник. Я пишу це і відчуваю, у мене горять щоки. Так, інтегрувати грандіозне вселенське рівняння. Так, розігнати дику криву. Випрямити її по дотичній асимптоті по прямій, тому що лінія єдиної держави це пряма, велична, божественна, точна, мудра, пряма наймудріша з ліній. Я Д Д-503, будівельник інтеграла. Я тільки один з математиків єдиної держави. Моє звичне до цифр перо не в змозі створити музику асонансів і Рим. Я лише спробую записати те, що бачу, що думаю, точніше, що ми думаємо. Саме так, ми. І нехай це ми буде заголовком до моїх записів. Але ж це буде похідна нашого життя, математично досконалого життя єдиної держави. А якщо так, то хіба це не буде само собою, поза моєю волею, поемою? Буде. Вірю і знаю. Я пишу це і відчуваю. У мене горять щоки. Ймовірно, це схоже на відчуття жінки, яка вперше усвідомила в собі пульс нової, ще крихітної, сліпої людинки. Це я і водночас не я. І довгі місяці треба буде живити її своїм соком, своєю кров'ю, а потім з болем відірвати її від себе і покласти до ніг єдиної держави. Але я Готовий, так само, як кожен, або майже кожен з нас. Я готовий. Запис другий. Конспект. Балет. Квадратна гармонія. Ікс Сна. За зеленої стіни, з диких невидимих рівнин, вітер несе жовтий медовий пил якихось квітів Від цього солодкого пилу сохнуть губи, що хвилини торкаєшся їх язиком І, мабуть, солодкі губи в усіх зустрічних жінок, і чоловіків теж, звичайно Це дещо заважає логічно мислити Але ж за те небо синє, не зіпсоване жодною хмаринкою. До чого були дикими смаки у древніх, якщо їхніх поетів могли надихати ці купи пари, що марно товчуться, безглузді і недоладні. Я люблю, впевнений, що не помилюся, якщо скажу. Ми любимо тільки таке от стерильне, бездоганне небо. У такі дні весь світ відлитий з того ж самого непорушного вічного скла, що й зелена стіна, що й усі наші будівлі. У такі дні бачиш найсильнішу глиб речей, якісь невідомі досі дивовижні їх рівняння. Бачиш у чомусь такому ж звичному, щоденному. Ну, ось хоча б це. Сьогодні вранці я був на Елінгу, де будується інтеграл і раптом побачив верстати. Сліпо, самозабутньо кружляли кулі регуляторів, мотели, виблискуючи, згинаючись вправо та вліво. Гордо хитав плечима балансир. У такт нечутної музики присідало долото до бального верстата. Я раптом побачив усю красу цього грандіозного машинного балету, залитого легким блакитним сонцем. І далі сам із собою. Чому красиво? Чому танець гарний? Відповідь. Тому що це невільний рух. Тому що весь глибокий сенс танцю саме в абсолютній естетичній підпорядкованості, ідеальній несвободі. І якщо вірно те, що наші предки віддавалися танцю в найбільш натхненні моменти свого життя – Релігійні містерії, військові паради, то це означає тільки одне інстинкт несвободи, здав на органічно притаманний людині, і ми в теперішньому нашому житті тільки свідомо. Закінчити доведеться після. Класно нумератор. Я підніс очі. О, звичайно. І за півхвилини вона сама буде тут, за мною на прогулянку. Мила О. Мені завжди це здавалося, що вона схожа на своє ім'я. Сантиметрів на десять нижча за материнську норму. І від того вся округло обточена. І рожеве О, рот, відкрите назустріч кожному моєму слову. І ще кругла, пухка складочка на зап'ясті руки. Такі бувають у дітей. Коли вона увійшла, в мені досі щосили гудів логічний маховик. І я за інерцією заговорив про щойно встановлену мною формулу, куди входили і ми всі, і машини, і танець. «Чудово, чи не так?» – спитав я. «Так, чудово. Весна?» Рожево посміхнулася мені о дев'яносто. «Ну от, чи не зволите ви? Весна? Вона про весну. Жінки. Я замовк. Внизу. Проспект заповнений». У таку погоду після обідні особистий час ми зазвичай витрачаємо на додаткову прогулянку Як завжди, музичний завод усіма своїми трубами співав марш єдиної держави Мірними рядами, по чотири, захоплено відбиваючи такт, йшли номери Сотні, тисячі номерів в голубуватих івніфах, з золотими бляхами на грудях Державний номер кожного і кожної і я, ми, четверо, одна з нескінченних хвиль у цьому могутньому потоці. Зліва від мене – о дев'яносто. Якби це писав один з моїх волохатих предків тисячу років тому, він, імовірно, назвав би її цим смішним словом – моя. Праворуч – два якихось незнайомих номери – жіночий і чоловічий. Блаженно синє небо Крихітні дитячі сонця в кожній із блях, не затьмарені думок обличчя. Проміння. Розумієте, все з якоїсь єдиної, променистої, усміхненої матерії. А мідні такти. Тра-та-та-там, тра-та-та-там. Ці виблизькуючи на сонці мідні сходи. І з кожною сходинкою ви піднімаєтеся все вище. В запамарочливу синяву. І от, так само, як оце було вранці, на Елінгу, я знову побачив, ніби от тільки раз вперше в житті побачив все непорушні прямі вулиці, скло мостових, що бризкає променями божественні паралепіпади прозорих жител, квадратну гармонію сіро блакитних шарених, і так, ніби не цілі покоління, а я, саме я, переміг старого Бога. Та старе життя Саме я створив усе це І я наче вежа Я боюся поворухнути ліктем Щоб не посипалися скалки стін Куполів Машин А потім мить Стрибок через століття З плюса на мінус Мені згадалася Очевидно, асоціація за контрастом Мені раптом згадалася Картина в музеї Їхній тодішній двадцятих століть проспект. Оглушливо строката, плутана штовханина людей, коліс, тварин, афіш, дерев, фарб, птахів. І оскільки, кажуть, це насправді було, це могло бути. Мені здалося це так неправдоподібно, так безглуздо, що я не витримав і розреготався раптом. І негайно ж відлуння, сміх, справа. Обернувся, в очі мені білі, надзвичайно білі і гострі зуби, незнайоме жіноче обличчя Вибачте, сказала вона Але ви так натхненно все оглядали, наче якийсь міфічний бог у сьомий день творіння Мені здається, ви впевнені, що й мене створили ви, а не хтось інший Мені дуже приємно Усе це без посмішки Я б навіть сказав з деякою шанобливістю. Можливо, їй відомо, що я будівельник інтеграла. Але я не знаю. В очах або бровах якийсь дивний дратівливий ікс. І я не можу його зловити, дати йому цифровий вираз. Я чомусь ніяковів і злегка плутаючись став логічно мотивувати свій сміх. Абсолютно ясно, що цей контраст – ця непрохідна прірва між сьогоднішнім і тодішнім. Але ж чому не прохідна? Які білі зуби! Через прірву можна перекинути місток. Ви тільки уявіть собі. Барабан, батальйони, шеренги. Адже це також було. І відповідно, ну так, ясно, крикнула. Це був вражаючий перетин думок. Вона майже моїми словами. Те, що я записував перед прогулянкою. Розумієте, навіть думки. Це тому, що ніхто не один. Але один з. Ми такі однакові. Вона. Ви впевнені? Я бачив гострим кутом задерті до скронь брови. Як гострі ріжки ікса. Знову чомусь збився. Глянув направо, наліво і. Направо від мене вона. Тонка, різка, вперто гнучка, як батіг. І триста тридцять. Бачу тепер її номер. Наліво О. Зовсім інша. Вся скіл, з дитячою складочкою на руці. з краю нашої четвірки невідомий мені чоловічий номер. Якийсь двічі вигнутий, начебто буква «С». Ми всі були різні. Ця праворуч і 330. Перехопила, мабуть, мій розгублений погляд і зітхнувши. Так, шкода. По суті, це шкода було абсолютно доречним. Але знову щось таке на обличчі в неї або в голосі. Я з надзвичайною для мене різкістю сказав. Нічого не шкода. Наука зростає. І ясно, якщо не тепер, то через 50, 100 років. Навіть носи усіх. Так, носи! Я майже вже кричав. Якщо є, все одно яка підстава для застрощів. Якщо у мене ні з гудзиком, а в іншого... Ну, ні, щось у вас, мабуть, навіть і класичний. Як за старих часів говорили А от руки? Ні, покажіть-но, покажіть-но руки Терпіти не можу, коли дивляться на мої руки Всі у волосі, кошлаті, якийсь безглуздий атавізм Я простягнув руку і наскільки міг стороннім голосом сказав Мавп'ячи Вона глянула на руки, потім на обличчя То це дуже цікавий акорд вона наче зважувала мене очима, як на терезах. Знову майнули ріжки в кутах брів. Він записаний на мене. Радісно-рожево відкрила рот О-90. Уже краще б мовчала. Це було абсолютно недоречно. Взагалі ця мила О, як би сказати, у неї неправильно розрахована швидкість мови. Секундна швидкість мови повинна бути завжди трохи меншою за секундну швидкість думки. А вже ніяк не навпаки. У кінці проспекту на акумуляторній вежі дзвін Голко бив 17. Особиста година скінчилася. І 330 ішла разом із тим есподібним чоловічим номером. У нього таке поважне, і тепер бачу, ніби навіть знайоме обличчя. Десь зустрічав його. Зараз не згадаю. На прощання і, так само іксово, усміхнулася мені. Загляньте післязавтра в аудиторіум 112. Я знизав плечима. Якщо у мене буде наряд саме в цей аудиторіум, який ви назвали, вона з якоюсь незрозумілою упевненістю буде. На мене ця жінка діяла так само неприємно, як нерозкладний і раціональний член, що випадково затисався в рівняння. І я був радий залишитися хоч ненадовго у двох із милою О. Пліч-опліч з нею ми пройшли чотири лінії проспектів. На розі їй було направо, мені наліво. Я б так хотіла сьогодні прийти до вас, спустити штори. Саме сьогодні, зараз. Несміливо підняла на мене о круглі синьокришталеві очі. Смішно. Та що я міг їй сказати? Вона була у мене тільки вчора. І найгірше за мене знає, що наш найближчий сексуальний день післязавтра. Це просто все те ж саме її випередження думки. Як буває, іноді шкідливе, випередження подачі іскри в двигуні. При розставанні я двічі... Ні, будучи точним, тричі. Поцілував чудесні, сині, не зіпсовані жодною хмаринкою очі. Запис третій. Конспект. Піджак, стіна, скрижаль. Переглянув усе написане вчора. І бачу, я писав недостатньо ясно. Тобто усе це є абсолютно зрозумілим для будь-кого з нас. Проте як знати? Можливо, ви невідомі, кому інтеграл принесе мої записки. Можливо, ви велику книгу цивілізації дочитали лише до тієї сторінки, що й наші предки, років дев'ятсот тому Можливо, ви не знаєте навіть таких азів, як годинна скрижаль, особисті години, материнська норма, зелена стіна, благодійник Мені смішно і водночас дуже важко говорити про все це Це все одно, що якомусь письменникові, скажімо, ХХ століття у своєму романі довелося пояснювати, що таке піджак, квартира, дружина. А втім, якщо його роман перекладено для декунів, хіба мислимо обійтися без приміток щодо піджака? Я впевнений, декун дивився на піджак і думав, ну до чого це? Тільки тягар. Мені здається, точнісінько так само будете дивитися і ви, коли я скажу вам, що ніхто із нас із часів 200-літньої війни, не був за зеленою стіною. Але ж, дорогі, треба ж хоч трошки думати. Це дуже допомагає. Адже ясно, вся людська історія, скільки ми її знаємо, це історія переходу від кочових форм до все більш осілих. Хіба з цього не слідує, що найбільш осіла форма життя – наша, є разом з тим і найбільш досконалою – наша? Якщо люди металися по землі з краю в край, так це лише за доісторичних часів, коли були нації, війни, торгівлі, відкриття різних Америк. Але навіщо? Кому це тепер потрібно? Я допускаю, звичка до цієї осілості вийшла не без зусиль і не відразу. Коли під час 200-літньої війни всі дороги зруйнувалися і поросли травою. Перший час, мабуть, здавалося дуже незручно жити в містах, відрізаних одне від одного зеленими хащами. Але що ж з того? Після того, як у людини відвалився хвіст, вона, ймовірно, теж не відразу навчилася зганяти мух без допомоги хвоста. Вона попервах, безсумнівно, сумувала без хвоста. Але тепер можете ви собі уявити, що у вас є хвіст? Або можете ви себе уявити на вулиці голем, без піджака Можливо, ви ще розгулюєте в піджаках Ось так само тут я не можу собі уявити місто, яке не одягнене в зелену стіну Не можу уявити життя, не огорнене цифровими ризами скрижалі Скрижаль Ось зараз зі стіни в мене в кімнаті Суворо та ніжно мені в очі дивляться її пурпурні на золотому полі цифри. Мимоволі згадується те, що у стародавніх називалося іконою. І мені хочеться складати вірші або молитви. Що одне й те ж. Ах, навіщо я не поет, щоб гідно оспівати тебе, оскрижали, о серце і пульсе єдиної держави? Усі ми, а можливо й ви? Ще дітьми в школі читали цю найвеличнішу пам'ятку давньої літератури, яка зберіглася до наших днів – розклад залізниць. Але поставте її навіть поруч із скрижаллю, і ви побачите поруч графіт і алмаз. У двох одне й те саме. Це – волець, але яким є вічним, прозорим, як сяє алмаз? У кого не перехоплює подих, коли ви з гуркотом несетеся по сторінках розкладу. Але годинна скрежаль кожного з нас наяву перетворює на сталевого шестиколісного героя великої поеми. Щоранку з шестиколісною точністю, в один і той самий час, і в одну й ту саму хвилину, ми, мільйони, встаємо як один. В один і той же час єдиномільйонно починаємо роботу, єдиномільйонно завершуємо І зливаючись в єдине, мільйонно руке тіло, в одну і ту ж призначену скрижальну секунду Ми підносимо ложки до рота, і в одну й ту саму секунду виходимо на прогулянку та йдемо в аудиторіум В зал тайлорівських екзерсісів, відходимо до сну Буду цілком відвертим. Абсолютно точного рівняння задачі щастя, поки немає і в нас. Двічі на день, від 16 до 17, і від 21 до 22, єдиний потужний організм розсипається на окремі клітини. Це встановлені скрижаллю особисті години. У ці години ви побачите в кімнаті в одних цнотливо опущені штори. Інші розмірно мідними сходами маршу проходять проспектом. Треті, як я зараз, за письмовим столом. Але я твердо вірю. Нехай назвуть мене ідеалістом і фантазером. Я вірю, рано чи пізно, але колись і для цих годин ми знайдемо місце в загальній формулі. Коли-небудь усі 86400 секунд увійдуть в годинну скрижаль. Багато неймовірного мені доводилося читати і чути про ті часи, коли люди жили ще у вільному, тобто неорганізованому, дикому стані. Однак найнеймовірніше мені завжди здавалося саме це. Як тодішня, нехай навіть у зародковому стані державна влада могла допустити, що люди жили без будь-якого уподібнення до нашої скрижалі. Без обов'язкових прогулянок, без точного врегулювання часу прийомів їжі Вставали і лягали спати, коли їм заманеться Деякі історики говорять навіть, ніби за тих часів всю ніч вулицями ходили та їздили Ось цього я ніяк не можу збагнути Адже скільки б не був обмежений їхній розум Але все-таки повинні ж вони були розуміти, що таке життя було справжнісіньким поголовним убивством, тільки повільним, день у день. Держава, гуманність забороняла вбити на смерть одного і не забороняло вбивати мільйони на половину. Вбити одного, тобто зменшити суму людських життів на 50 років. Це злочинно. А зменшити суму людських життів на 50 мільйонів років. Це не злочинно. То хіба не смішно? У нас цю математичну моральну задачу за півхвилини вирішить будь-який десятирічний номер. У них не могли усі їхні канти разом, бо жоден із кантів не здогадався побудувати систему наукової етики, тобто засновано на відніманні, складанні розподілі множенні. А це хіба не абсурд, що держава. Вона сміла називати себе державою, могла залишити без всякого контролю сексуальне життя. Хто, коли та скільки хотів? Зовсім не науково, як звірі. І як звірі на осліп народжували дітей. Чи не смішно? Знати садівництво, курівництво, рибництво. У нас є точні дані, що вони знали все це. І не розуміти дійти до останньої сходинки цих логічних сходів. Дітознавство, Чи не додуматися до наших материнської і батьківської норми? Так смішно, так неправдоподібно, що я написав і боюся. А раптом ви, невідомі читачі, вважатимете мене злим жартівником. Раптом подумаєте, що я просто хочу познущатися над вами. І з серйозним виглядом розповідаю абсолютній нісанітниці. Але перше, я не здатний на жарти. У всякий жарт неявною функцією входить брехня. І друге. Єдина державна наука стверджує, що життя стародавніх було саме таким. А єдина державна наука помилятися не може. Та й звідки тоді було б взятися державні логіці, коли люди жили в стані свободи? Тобто звірів, мавп, стада. Чого можна вимагати від них, якщо навіть і в наш час з далекого дна – Зволохати глибин Ще зрідка чутно дике мавп'яче відлуння На щастя, тільки зрідка На щастя, це тільки дрібні аварії деталей Їх легко ремонтувати Не зупиняючи вічного, великого ходу всієї машини І для того, щоб викинути геть зігнутий болт У нас є майстерна, тяжка рука благодійника У нас є досвідчене око хранителів так, до речі, тепер згадав, цього учорашнього, двічі зігнутого, як С. Здається, мені доводилося бачити, як він виходить із бюро бюрохранителів. Тепер розумію, чому в мене було це інстинктивне почуття поваги до нього. І якась незручність, коли ця дивна «І» при ньому... Мушу зізнатися, що ця «І» дзвонять спати. 22.30. До завтра. Запис 4. Конспект. Декун з барометром. Епілепсія. Якби. Досі мені все в житті було ясно. Недарма ж у мене, здається, деяка пристрасть до самого цього слова, ясно. А сьогодні не розумію. Перше. Я дійсно отримав наряд бути саме в аудиторіумі 112, як вона мені казала. Хоча ймовірність була 1500 – це число аудиторіумів, 10 мільйонів – номерів. А друге – втім краще по черзі. Аудиторіум Величезна наскрізь просонячна півкуля із скляних масивів, циркулярні ряди благородно кулястих, а ладко обстрижених голів. З деяким заумиранням серця я озирнувся навкруги. Думаю, я шукав, чи не блисне де над блакитними хвилями юнів рожевий серб милі губи О. Он чиїсь надзвичайно білі та гострі зуби. Схоже, ні, не те. Сьогодні ввечері о 21-й, о, прийде до мене. Бажання побачити її тут було зовсім природнім. От дзвінок. Ми встали, заспівали гімн єдиної держави. І на естраді виблискує золотим учномовцем і дотепністю фонолектор. Шановні номери! Нещодавно археологи відкопали одну книгу ХХ століття. В ній іронічний автор розповідає про декуна і про барометр. Декун зауважив, що разу, як барометр зупинявся на дощ, дійсно йшов дощ. І оскільки декуну захотілося дощу, він повиколупував рівно стільки ртуті, що брівень став на дощ. На екрані декун в пір'ї виколупує ртуть. Сміх. Ви смієтеся, але чи не здається вам, що сміху набагато більше гідний європейць цієї епохи? Так само, як Декун, європеєць хотів дощу. Дощу з великої літери, дощу алгебраїчного. Але він стояв перед барометром, наче мокра курка. У Декуна принаймні було більше сміливості енергії та, нехай дикої, логіки. Він зумів встановити, що є зв'язок між наслідком і причиною. Виколупавши ртуть, він зумів зробити перший крок на тому великому шляху, яким... тут. Повторюю, я пишу, нічого не приховуючи. Тут я на деякий час став ніби непромокальним для живильних соків, які лилися з учномовця. Мені раптом здалося, що я прийшов сюди марно. Чому марно? І як я міг не прийти, якщо було видано наряд? Мені здалося все пусте. Одна шкаралупа. І я на силу вімкнув увагу тільки тоді, коли фонолектор перейшов уже до основної теми. До нашої музики, до математичної композиції Математик – причина, музика – наслідок До опису нещодавно винайденого музикометра Просто обертаючи ось цю ручку, кожен із вас виробляє до трьох сонат на годину А як же важко давалося це вашим батькам? Вони могли творити, тільки довівши себе до припадків натхнення Невідома форма епілепсії і от вам куметна ілюстрація того, що в них виходило. Музика Скрябіна, 20 століття. Цю чорну скриню. На естраді розсунули завіси. І там їх найдавніший інструмент. Цю скриню вони називали рояльною або королівською. Що зайвий раз доводить, наскільки вся їхня музика. І далі я знову не пам'ятаю. Дуже можливо, тому що... Ну, то скажу прямо. Тому що до рояльної скрині підійшла вона. І 330. Ймовірно, я був просто вражений цією її несподіваною появою на естраді. Вона була у фантастичному костюмі давньої епохи. Чорне плаття, яке щільно облягає. Гостро підкреслена білість відкритих плечей і грудей. І ця тепла тінь, що гойдається від подиху між і сліпучі майже злі зуби. Посмішка – укус. Сюди – вниз. Сіла – заграла. Дике, судомне, строкате, як усе тодішнє їхнє життя. Ні тіні розумної механічності. І, звичайно, вони навколо мене. Мають рацію. Всі сміються. Лише поодинокі. Але чому ж і я? Я? Так. Епілепсія – душевна хвороба. Біль. Повільний солодкий біль Укус І щоб іще глибше, ще болючіше І ось повільно сонце Не наше Не це блакитно-кришталеве і рівномірне Крізь скляні цеглини Ні Дике сонце, що мчить і опалює Геть усе з себе Все на дрібні клапті Чоловік, що сидів поруч зі мною Покосився вліво на мене і хихикнув. Чомусь дуже чітко запам'яталося. Я бачив на губах у нього вискочила мікроскопічна слинна бульбашка і луснула. Цей пухерець протверезив мене Я знову я, я і всі, як і всі, я чув тільки безглузду, метушливу тріскотню струн. Я сміявся. Стало легко. І просто. Талановитий фонолектор занадто жваво зобразив нам цю дику епоху. Ось і все. З якою насолодою я слухав потім нашу теперішню музику. Вона продемонстрована була в кінці для контрасту. Кришталеві хроматичні сходинки нескінченних рядів, що сходяться і розходяться. І підсумовують акорди формул Тейлора, Маклорена цілотонні, квадратно-грузні ходи піфагорових штанів, сумні молодії згасаючо коливального руху. Переміняли фраунгоферовими лініями пауз яскраві такти, спектральний аналіз планет. Яка велич! Яка непорушна закономірність! І як жалюгідно свавільна, нічим, окрім диких фантазій, не обмежена музика древніх які зазвичай стрункими рядами, по чотири, через широкі двері всі виходили з аудиторіуму. Повз майнула знайома двоїсто зігнута фігура. Я шанобливо вклонився. Через годину мала прийти О. Я відчував себе приємно та корисно схвильованим. Вдома, скоріше в контору, сунув черговий свій рожевий квиток і отримав посвідчення на право штор. Це посвідчення у нас тільки для сексуальних днів А так серед своїх прозорих, наче витканих із блискучого повітря стін Ми живемо завжди на виду, вічно омивані світлом Нам нема чого приховувати один від одного До того ж, це полегшує тяжку і високу працю хранителів Інакше хто зна, що могло бути? Можливо, що саме дивні, непрозорі оселі древніх Породили цю їхню жалюгідну клітинну психологію Мій сік, будинок, моя фортеця. Треба ж було таке додуматися. О 21-й я опустив штори, і тієї ж хвилини увійшла трохи захекана О подала мені свій рожевий ротик і рожевий квиток. Я відірвав талон і не міг відірватися від рожевого рота, і до самого останнього моменту. 22.15 Потім показав їй свої записи І говорив, здається дуже добре, про красу квадрата Куба прямої Вона так чарівно рожево слухала І раптом із синіх очей сльоза Друга, третя, прямо на розкриту сторінку Сторінка сьома Чорнило розплавлося Ну от, доведеться переписувати Милий де? Якби тільки ви? Якби? Ну що якби? Що якби? Знову її стара пісня. Дитина. Або, можливо, щось нове. Стосовно... стосовно тієї... Хоча вже тут ніби... Ні. Це було б занадто безглуздо. Запис 5. Конспект. Квадрат Володар світу. Приємно корисна функція. Знову не те. Знову з вами невідомий мій читачу. Я говорю так, наче ви, ну, скажімо, старий мій товариш Р13, поет Негрогубий. Та усі його знають. А між тим ви на місяці, на Венерії, на Марсі, на Меркурії. Хто зна, де ви і хто? Ось що, уявіть собі квадрат. Живий, прекрасний квадрат. І йому потрібно розповісти про себе, про своє життя. Розумієте, квадрату менш за все спало би на думку говорити про те, що в нього всі чотири кути рівні. Він цього вже просто не бачить. Настільки це для нього звично, повсякденно. Ось і я весь час у цьому квадратному положенні. Ну, хоч би рожеві талони, і все з ним пов'язане. Для мене це рівність чотирьох кутів, але для вас це може бути заплутанішим за біном Ньютона». Так ось, один із стародавніх мудреців, зрозуміло випадково, сказав розумну річ. «Любов і голод володіють світом. Ерго, щоб опанувати світом, людина повинна оволодіти владиками світу». Наші предки дорогою ціною підкорили врешті голод. Я кажу вам про велику двохсотлітню війну, про війну між містом і селом. Ймовірно, через релігійні забобони дикі християни вперто трималися за свій хліб. Але в 35-му році, до заснування єдиної держави, була винайдена наша теперішня нафтова їжа. Правда, вижило тільки 0,2 населення земної кулі Але зате очищене від тисячолітнього бруду, яким сяючим стало обличчя землі І зате ці 0,2 вкусили блаженство в палатах єдиної держави Та чи не зрозуміло, блаженство і заздрість – це чисельник і знаменник дробу, що називається щастям і який був би сенс у всіх незліченних жертвах двосотлітньої війни, якби в нашому житті все-таки ще залишався привід для застрощів? А він залишався, тому що залишалися носи гудзиком і носи класичні. Наша тодішня розмова на прогулянці. Тому що кохання одних домагалися багато хто, інших ніхто. Природно, що підпорядкувавши собі голод. Алгебраїчний дорівнює сумі зовнішніх благ Єдина держава повела наступ проти іншого владики світу Проти любові Нарешті цю стихію також перемогли Тобто організували, математизували І близько 300 років тому було проголошено наш історичний Lex Sexualis Усякий із номерів має право Як на сексуальний продукт, на будь-який номер Ну, далі там вже техніка. Вас ретельно досліджують у лабораторіях сексуального бюро, точно визначають вміст статевих гормонів у крові і виробляють для вас відповідний табель сексуальних дінів. Потім ви робите заяву, що в свої дні бажаєте користуватися номером таким-то або таким-то і отримуєте належну талонну книжечку – рожеву. От і все. Ясно. Приводів для застрощів немає вже ніяких. Знаменник дробу щастя приведений до нуля. Дріб перетворюється у чудову нескінченність. І те саме, що для стародавніх було джерелом незліченних найдурніших трагедій. У нас приведено до гармонійної, приємно корисної функції організму. Так само, як сон, фізична праця, прийом їжі, дефекація та інше. Звідси ви бачите, як велика сила логіки очищає все, чого б вона не торкнулася. О, якби й ви, невідомі, пізнали цю божественну силу, якби і ви навчилися йти за нею до кінця. Дивно я писав сьогодні про найвищі вершини людської історії я весь час дихав найчистішим гірським повітрям думки, а всередині якось хмарно, павутинно, і хрестом якийсь. Чотирилапий ікс. Або це мої лапи. І все через те, що вони були довго у мене перед очима. Мої кошлаті лапи. Я не люблю говорити про них. І не люблю їх. Це слід дикої епохи. Невже мені дійсно? Хотілося закреслити це все, тому що виходить за межі конспекту. Але потім вирішив, не закреслю. Нехай мої записи, як найтонший сейсмограф дадуть криву навіть найбільш незначних мозкових коливань. Адже іноді саме такі коливання слугують передвісником. Але це вже абсурд. Це вже дійсно варто було б закреслити. Нами введено в русло всі стихії. Ніяких катастроф не може бути. І мені тепер цілком ясно. Дивне почуття всередині. Все від того ж самого мого квадратного положення, про яке я говорив спочатку. І не в мені ікс. Цього не може бути. Просто я боюся, що який-небудь ікс залишиться всередині вас, невідомі мої читачі. Але я вірю, ви не судитимете мене надто суворо. Я вірю, ви зрозумієте, що мені так важко писати, як ніколи жодному автору протягом всієї історії людства. Одні писали для сучасників, інші – для нащадків. Але ніхто ніколи не писав для предків або істот, подібних до їхніх диких, віддалених предків. Запис шостий. Конспект. Випадок. Прокляте ясно. 24 години. Я взяв собі за обов'язок писати, нічого не приховуючи Тому, як не сумно, повинен відзначити тут, що вочевидь, навіть у нас процес затвердівання, кристалізації життя ще не закінчився І до ідеалу ще кілька ступенів Ідеал – це ясно, там, де вже нічого не трапляється А у нас? Ось що не зволите У державній газеті сьогодні читаю що на площі Куба за два дні відбудеться свято правосуддя. Чи не означає це, що знову якийсь із номарів порушив вхід великої державної машини? Знову сталося щось непередбачене, непрораховане. І крім того, де що сталося зі мною? Правда, це було протягом особистої години. Тобто протягом часу, спеціально відведеного для непередбачених обставин. Але все ж... Близько 16-ї, точніше за 10:16. я був удома. Раптом телефон Де 503? жіночий голос. Так. Вільні? Так. Це я, І-330. Я зараз заличу за вами. І ми вирушимо до древнього будинку. Чи згодні. І-330. Ця І мене дратує, відштовхує, майже лякає. Але саме тому. Я їй сказав так. За п'ять хвилин ми вже були на аеро, синя травнева майоліка неба, і легке сонце на своєму золотому аеро дзищить слідом за нами, не обганяючи і не відстаючи. Але там попереду біліє більмом хмара, безглузда, пухка, як щоки старовинного купідона, і це якось заважає переднє віконце підняте. Вітер сохнуть губи, мимоволі їх весь час облизуєш, і весь час думаєш про губи. Ось уже видно здалеку мутно зелені плями, там, за стіною. Потім легке мимовільне завмирання серця вниз, вниз, вниз, як з крутої гори, і ми біля древнього будинку. Усе це дивне, крихке, сліпе спорудження одягнене навколо в скляну шкарлупу. Інакше воно, звичайно, давно б уже завалилося. Біля скляних дверей стара, вся зморщена, і особливо рот. Одні складки, зборки, губи уже пішли всередину, рот якось заріс. І було зовсім неймовірно, щоб вона заговорила. І все ж заговорила. «Ну що, милі, будиночок, і прийшли подивитися». І зморшки засяяли. Тобто, ймовірно, склалося про мене щось, що й створило враження. Засяяли. Так, бабусю, знову закуртіло. Сказала їй і. Зморшки сяяли. Сонце ж, а. Ну що, що? Ох, пустонка, ох, пустонка. Знаю, знаю. Ну гаразд, одні йдіть. Я вже краще тут, на сонці. Певно, моя супутниця, тут частий гість. Мені хочеться щось із себе струсити. Заважає. Ймовірно, все той же настирливий зоровий образ. Хмара на гладкій синій майоліці. Коли піднімалися широкими темними сходами. І сказала. Люблю я її. Стареньку цю. За що? Я не знаю. Може за її рот. А може ні за що. Просто так. Я знизав плечима. Вона продовжувала, ледь посміхаючись, а, можливо, навіть зовсім не усміхаючись. Я відчуваю себе дуже винуватою. Ясно, що має бути не просто так любов, а тому, що любов. Усі стихії повинні бути. Ясно. Почав я, негайно ж зловив себе на цьому слові, і крить глянув на «і». Помітила чи ні? Вона дивилась кудись униз. Очі були опущені, наче штори. Згадалося, ввечері, близько 22-ї, проходиш проспектом, і серед яскраво освітлених, прозорих кліток, темні з опущеними шторами. І там, за шторами... Що у неї там, за шторами? Навіщо вона сьогодні подзвонила? І навіщо все це? Я відчинив важкі, репучі, непрозорі двері. І ми в похмурому, безладному приміщенні. Це називалося у них квартира. Той самий дивний королівський музичний інструмент. І дика, неорганізована, поживільна, наче тодішня музика, строкатість фарб і форм. Біла площина вгорі, темно-сині стіни. Червоні, зелені, помаранчеві палітурки древніх книг. Жовта бронза, канделябри. Статуя Будди зіпсовані епілепсією лінії меблів, що не вкладаються у жодні рівняння. Я через силу терпів цей хаос. Але у моєї супутниці був, мабуть, міцніший організм. Це моя найулюбленіша. І раптом ніби схаменулася. Укус посмішка, білі гострі зуби. Точніше, найбільш безглузда, з усіх їх квартир. Або ще точніше держав, виправив я. Тисячі мікроскопічних, вічно воюючих держав, нещадних як... Ну то ясно. Мабуть, дуже серйозно сказала їй. Ми пройшли через кімнату, де стояли маленькі дитячі ліжка. Діти в ту епоху були теж приватною власністю. І знову кімнати, мерехтіння дзеркал, похмурі шафи, нестерпно строкаті дивани, величезний камін, велике ліжко з червоного дерева. Наше теперішнє – прекрасне, прозоре, вічне. Скло було тільки у вигляді жалюгідних тендітних квадратиків вікон. І подумати тут – просто так любили, горіли, мучилися. Знову опущена штора очей. Яка безглузда, необачна трата людської енергії, чи не так? Вона говорила, наче з мене. Говорила мої думки. Але в її усмішці весь час був цей дратівливий ікс. Там, за шторами, у ній відбувалося щось таке, не знаю що, що виводило мене з терпіння. Мені хотілося сперечатися з нею, кричати на неї. Саме так. Але доводилося погоджуватись не погоджуватися не можна було. Ось зупинилися перед дзеркалом. У цей момент я бачив тільки її очі. Мені спала ідея адже людина влаштована так само дико, як оці безглузді квартири, людські голови непрозорі, і тільки крихітні вікна всередині, очі. Вона ніби вгадала, обернулася. Ну. Ось мої очі. Ну, це звичайно мовчки. Переді мною два моторошно-темних вікна, і всередині таке невідоме, чуже життя. Я бачив тільки вогонь. Палає там свій камін. І якісь фігури. Схожі. Це звичайно було природно. Я побачив там своє відображення. Але було неприродне і не схоже на мене. Очевидно, це була гнітюча дія обстановки. Я виразно відчув себе спійманим, посадженим до цієї дикої клітки, відчув себе захопленим у дикий вихор давнього життя. Знаєте що? сказала І. Вийдіть на хвильку в сусідню кімнату. Голос її було чути звідти, зсередини, з за темних вікон очей, де палав камінь. Я вийшов. Сів. Сполічка на стіні просто в обличчя мені ледь помітно усміхалася, кирпата, асиметрична фізіономія якогось із стародавніх поетів, здається, Пушкіна. Чому я сиджу тут і покірно виношу цю посмішку? І навіщо все це? Навіщо я тут? Чого цей безглуздий стан? Ця дратівлива, відразлива жінка. Дивна гра. Там гаркнули двері шафи. Шарудів шовк, я на силу утримувався, щоб не піти туди. І, точно не пам'ятаю, ймовірно, хотілося наговорити їй дуже різких речей. Але вона вже вийшла. Була в короткій, старовинній, яскраво-жовтій сукні, чорному капелюсі, чорних панчохах. Плаття з легкого шовку. Мені було ясно видно, панчохи дуже довгі, набагато вище колін. І відкрита шия. Тінь між. Послухайте. Ви, ясно, хочете оригінальничати. Але невже ви? Ясно, перебила і. Бути оригінальним – це означає якось виділятися серед інших. Отже, бути оригінальним – це порушити рівність. І те, що ідіотською мовою древніх називалося «бути банальним». У нас виходить тільки виконувати свій обов'язок. «Тому що?» «Так, саме так, я не витримав». «І вам нічого, нічого». Вона підійшла до статуї кирпатого поета. І завісивши шторою дикий вогонь очей, там, усередині, за своїми вікнами, сказала на цей раз, здається, цілком серйозно. «Можливо, щоб пом'якшити мене», сказала дуже розумну річ. Чи не вважаєте ви дивним, що колись люди терпіли ось таких-от? І не тільки терпіли, поклонялися їм. Який рабський дух, чи не правда? Ясно. Тобто я б хотів це прокляти, ясно. Ну так, я розумію. Але ж по суті, це були владики сильніші за їхніх коронованих. Чому вони не ізолювали, не знищили їх? У нас? Так, у нас. Почав я, і раптом вона розсміялась. Я просто бачив очима цей сміх дзвінку, круту, гнучко пружну, як батіг, криву цього сміху. Пам'ятаю, я весь тремтів от її схопити, і вже не пам'ятаю, що треба було щось все одно що зробити. Я машинально розкрив свою золоту бляху, глянув на годинник. «За десять хвилин сімнадцята». «А вам не здається, що вже час?» «Якомога вічливіше», – сказав я. «А якби я вас попросила залишитися тут зі мною?» «Послухайте, ви, ви усвідомлюєте, що говорите?» «За десять хвилин я зобов'язаний бути в аудиторіумі». «І всі номери зобов'язані пройти встановлений курс мистецтва та наук». «Моїм голосом сказала і...» Потім відсмикнула штору. Підняла очі. Крізь темні вікна палав камін. «У медичному бюро у мене є один лікар. Він записаний на мене. Якщо я попрошу, він видасть вам посвідчення, що ви були хворі. Ну?» Я зрозумів. Я нарешті зрозумів, куди вела ця гра. «Он воно як! А ви знаєте, що як усякий чесний номер». Я, по суті, повинен негайно відправитися в бюро хранителів і... А як не по суті? Гостра посмішка укус. Мені страшенно цікаво. Підете ви в бюро чи ні? Ви залишаєтесь? Я взявся за ручку дверей. Ручка була мідна. І я чув такий самий мідний у мене голос. Одну хвилинку, можна? Вона підійшла до телефону. Назвала якийсь номер. Я був настільки схвильований, що не запам'ятав його. І крикнула. «Я чекатиму вас у древньому будинку. Так, так, одна». Я повернув мідну холодну ручку. «Ви дозволите мені взяти аеро?» «Отак, звісно. Будь ласка». Там, на сонці, біля виходу, наче рослина, дрімала стара. Знову було дивно, що розкрився її щільно зарослий рот, і що вона заговорила. «А ця ваша? Що там? Там одна лишилася?» «Одна». Род старої знову заріс. Вона похитала головою. «Мабуть, навіть